بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور عنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموطن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم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 فيغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد خاز قوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهج هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadhaniyallah wa iyyakum minan nam. Wan fi din anzakumullah. Tidak putus-putusnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa atas nikmat lahir dan batin yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk datang ke salah satu di antara rumah-rumah Allah yang merupakan tempat yang dimuliakan oleh Allah di muka bumi, yaitu masjidnya. Dan kita berharap Allah membersihkan niat kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu, mendapatkan barokah dan sakinah rahmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan yakni perjalanan salah seorang dari imam imam kita manusia dalam tugas kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala yang di sini adalah Imam Al-Ambiyah, Abu Al-Ambiyah, Imam Al-Kunafa, yang kisahnya banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau, Alaihis Salam. Itu kisah tentang Nabi Ibrahim Alaihis Salam. Yang Allah angkat, Allah muliakan beliau. Menjadi teladan bagi umat manusia. Dan beliau jadikan pilihan diantara pilihan-pilihan yang paling mulia. Allah menyatakan tentang beliau <coughs> sebagai khalilnya. Wattakadallahu Ibrahim khalilah. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Kisah ini, kisah tentang Nabi Ibrahim. Tidak akan kita bicarakan mungkin secara rinci. Tapi yang kita... Ungkap pada kesempatan yang berbahagia ini Semoga dimudahkan oleh Allah Beberapa mawkif Terkait dengan keimanan Yang bisa kita ambil dari kisah Al-Khalil alaihi salam. Ada beberapa mawkif yang disebutkan Yang disimpulkan oleh sebagian Ulama yang meneliti tentang beliau Yang pertama adalah Mawqif beliau Sebagai seorang anak Ketika beliau Masih bersama ayahnya Azhar Kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Maryam dari ayat yang ke 41 sampai ke 48. Mulai dari Allah berfirman, "Wadzur fil kitab Ibrahim, innu kana Siddiqan Nabiya", sampai beliau menyatakan putus. Beliau meninggalkan ayahnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Allah: Wa atazilukum ba'atadauna min dunillah, wa alu Rabbi ata'alla akun bidu'aa Rabbi shakia. Nabi Ibrahim alaihissalam memulai dakwahnya, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dengan memulai lebih dahulu mendakwahi ayahnya, Azhar. Orang yang paling dekat. Orang yang juga paling berhak. Orang yang lebih pantas untuk mendapatkan kebaikan dari kita sebelum yang lainnya. Inilah yang juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan kepada kerabat beliau yang terdekat. Kemudian beliau memanggil orang-orang yang terdekat dengan beliau. Ini masyarakat Quraisy. Kemudian menyebut satu persatu orang-orang yang paling dekat dengan beliau sampai kepada putrinya Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Nah. Di sini disebutkan Fakana Ibrahim alaihi salam harisam jiddan ala hidayati Abih. Dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim sangat-sangat antusias sangat agar ayahnya mendapatkan hidayah. Nah, mohon fatihah. Insyaallah. Ini sasaran madu yang pertama yang mestinya kita fikirkan setelah kita diberi taufik oleh Allah untuk mengenal dakwah, mengenal agama dengan dari jalur yang benar. Dengan cara yang benar, sebagaimana kita diingatkan oleh para ulama kita melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal kali pertama kita belajar diingatkan kepada kita ya juwaleena taalmu arba'i masail al-ulaa al-ilm. Atani' bahwa ma'rifatullah. Waharifatul Nabihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waharifatul Dinil Islam bil Adillah. Ini yang pertama kita dapatkan dalam majlis-majlis ilmu dari buku-buku yang kita baca Yang pertama kali yang wajib untuk kita ketahui dalam untuk kita pelajari adalah al ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu untuk mengenal Allah, ilmu tentang Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenal Nabinya dan ilmu mengenal mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, yang wajib untuk kita pelajari, yang untuk kita tuntut al-amal bihi, mengamalkannya. Kita yakini, kita terapkan dalam kehidupan kita bagaimana apa konsekuensi, apa yang dimaksud dengan mengenal Allah? Apa yang dimaukan dengan kita mengenal Allah dengan dalil, dengan apa yang dibentangkan oleh Allah di sekitar kita. Naam barakallahu fikum. Kita mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam kita mengamalkannya bagaimana kita menciptakan pengenalan kita terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar kita mengenal nasab beliau bukan sekadar kita mengerti tentang sejarah beliau tapi bagaimana juga perjuangan bagaimana beliau menerapkan keimanan keyakinan kemudian muamalah beliau dengan sahabat-sahabatnya dan dengan lawan-lawannya Kemudian mengenal ajaran Islam, halal dan haramnya. Jadi kita dituntut untuk mengamalkan, menerapkan apa yang kita ketahui dari ajaran-ajaran tersebut. Nah, kemudian, yang ketiga, ad-da'wah ilaih. Kita dituntut, wajib untuk menyampaikannya. Setelah kita meyakini, setelah kita mendapatkan ilmu, setelah kita merasakan nikmatnya ilmu, setelah kita mengenal betul-betul benarnya dakwah yang kita dengar dan kita terima, yang kita pelajari. Kemudian kita mengamalkannya, menerapkannya dalam kehidupan kita. Mulai dari keyakinan kita, akhlak kita. Kemudian penampilan kita, keseharian kita. Dan kemudian kita dituntut. Untuk menyampaikannya kepada yang lain. Hmm. Dari sini ya Tuhan Yusuf Dina Orang pertama yang paling berhak untuk mendapatkan. Merasakan apa yang kita rasakan. Nikmatnya din. Nikmatnya iman. Nikmatnya al-ilmu. Nikmatnya beramal. Di atas malhat yang sahih. Di atas akidah yang sahihah adalah kedua orang tua. Nah, kedua orang orang tua. Ketika Rasulullah menyatakan, لا يؤمن واهدكم حات سَيُحِبُّ الِأَخِي ما يحبُّ الِنَفْسِ. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk kedua orang tua, untuk dirinya. Orang tua mak lebih lebih aula. Kalau Rasulullah menyatakan kepada kita terhadap sesama. Tidak sempurna iman kita sampai kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita lebih lebih kepada orang orang tua. Nampaklah Mustiru. Kedua orang tua lebih aula. Kita merasakan nikmatnya beragama, kita merasakan nikmatnya ibadah karena Allah, kita merasakan nikmatnya aqidah yang sahihah, ilmu yang bermanfaat. Nampak kita ingin saudara kita juga mendapatkannya. Jangan lupa orang tua min bagi aula. Huma ahfakun mereka orang yang paling berhak dengan kebaikan kita. Lebih dahulu, nak, ya, untuk mendapatkan perhatian perhatian kita. Setelah kita merasakan bertutul nikmatnya, beragama nikmatnya, beribadah kepada Allah karena Allah. Nah, mengenal ilmu, mengenal agama yang manhat yang sahih, aqidah yang sahiha. Kalau ditujukan kepada saudara ini seperti itu kata Rasulullah, maka kepada orang tua minbab, Membalik Allah. Nah, mukminnya fitnahnya. Kemudian, asmaul khalil ada tiga. Bersabar. Ini empat kewajiban yang dituntut dari kita. Untuk kita amalkan, untuk kita terapkan. Nah, ini Ibrahim alaihissalam menunjukkan kepada kita dalam ayat-ayat ini sebagai terangkan oleh Allah antusiasnya. Nah, barakallahu fiqum semangatnya beliau untuk menyelamatkan orang tuanya dalam hal ini adalah ayahnya. Nah, naikkan istighfar. Di dalam ayat tersebut, yusriru da'wathu ilahi bighayatil luf. Nabi Ibrahim mengulang-ulang ajakannya, mengulang-ulang da'wahnya, seruannya, bujukannya, ilah nam kepada ayahnya bighayatil luf. Walin, waris kema. Dengan betul-betul puncak kelemah lembutan, kehalusan budi, ya. Nah, tidak serampangan, tidak semurung, tidak menggurui. Nah, wakana fidawaiti iyyahu muraiyan ada bensihha, wa husna ala bissalhir ma al kabir. Ditunjukkan oleh beliau. Alayhi salam. Bagaimana beliau mengajak. Mendakwahi orang tuanya. Mendakwahi dalam hal ini ayahnya. Barakallahu wa'alaikum. Memperhatikan adab-adab. Bagaimana memberikan nasihat. Kepada orang tua. Nah, Baiknya adab beliau. Sebagai seorang anak. Kepada orang tuanya. Yang, ya, dari yang kecil. Kepada yang lebih besar. Nah. Ini dia dituntunkan oleh beliau Melalui ayat-ayat ini Allah menunjukkan kepada kita bagaimana sikap seorang anak Walaupun dia benar Walaupun dia lebih berilmu Sudah mendapatkan ilmu lebih dahulu dari orang tuanya Tetap diingatkan Untuk memiliki adat Sebagai seorang anak kepada orang tuanya Karena kadang-kadang juga disebutkan Al-haqtuqat ya'sarihi su'ut sa'ziri kebenaran itu kata mereka kadang-kadang tertutup kadang-kadang terhalang untuk disampaikan karena suatu takdir buruknya cara pengungkapan salah dalam penyampaian salah dalam sikap sehingga orang-orang yang mungkin mereka serukan nyampaikan mereka ajak mereka dakwahi bukannya makin menerima tapi semakin lari jauh dari dakwah lebih-lebih ini kepada orang tua mungkin sebagian kita nam ingin orang tuanya selamat ingin orang tuanya ini sama seperti dia memiliki aqidah yang sahih tapi lupa bahwa yang dihadapinya adalah orang tuanya kadang-kadang terkesan memaksa dia memaksakan kadang-kadang terkesan mungkin dia apa namanya seperti menggurui dia jadi ustad bagi orang Kedua orang tuanya nah, Ini Dalam arti ini bukan dalam arti yang dia Misalnya mengajarkan mungkin dengan lemah lembut Tapi seakan-akan dia mengajari seperti anak kecil Mengajari orang dewasa Mengajari anak kecil Memberikan apa doktrin, mendikti Yang tidak layak untuk dia Berikan kepada Kedua orang tuanya Padahal dengan sesama kita Dengan sesama kita itu pun tidak layak Sebetulnya dia untuk apa memaksakan kepada saudaranya lebih-lebih kepada kedua orang tuanya inna fid dīnizakumullah disebutkan juga dalam ayat-ayat tersebut bagaimana beliau menyampaikan mengulang-ulang dakwahnya itu dengan hujah-hujah yang qawiyah sabiran muhtasilan dalam keadaan beliau betul-betul bersabar mengharapkan pahala terhadap di berbagai gangguan halangan ataupun tekanan-tekanan yang beliau hadapi yang dia terima di dalam mendakwahi orang, orang tuanya dalam hal ini adalah ayahnya. Nah. Kemudian maka nak boleh karena itu fal yataasdi doa al-Islam al-yaum Maka hendaklah para doa Orang-orang yang memang menginginkan kebaikan kepada orang lain meneladani, meniru beliau ketika beliau menyampaikan dakwah itu kepada orang yang lebih dekat, kepada kedua orang kepada orang tuanya dalam hal ini ayahnya. Fama ahwajana iladaiyatin yasluqufi dakwatihi aslanam min hajil. Alangkah butuhnya kita pada saat ini untuk dia kepada dai yang menempuh cara-cara dalam dakwahnya dengan sebaik-baik metode cara yang paling lurus, yang paling baik, yang paling tepat, yang paling sesuai, dan disertai dengan baik adab dan perilaku, tata cara, akhlak, dan nah, yang indah untuk menarik madu, madu mereka. Nah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun juga sangat membutuhkan pada saat-saat saat seperti ini, anak yang yusnul mukhatabah tabih yang baik yang sopan yang santun di dalam berbicara dengan ayahnya ini diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam dalam ayat-ayat ini kepada kita sebagai anak dan bagaimana nanti kita mendidik mengajarkan kepada anak-anak kita ini pendidikan bukan hanya kepada dai kepada ustad kepada muallim juga kepada kita sebagai anak berhadapan dengan kedua orang dengan kedua orang tua bahkan meskipun berbeda keyakinan keyakinannya berbeda agamanya yang ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta walaupun kedua orang tua itu na'am barakallahu kita untuk syirik memasa kita untuk durhaka kepada Allah sebagaimana Allah firmankan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa an fala tuti'humah kalau keduanya Memaksa kamu untuk berbuat syirik, dosa apa yang lebih besar dari syirik? Baratul fikum. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar dari syirik. Nam, tapi ketika kedua orang tua itu memaksa, Allah mengingatkan: Falasul Takhuma, jangan kamu taati. Kelanjutannya: Waswahibumasid dunyala arufah, bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. Ingat bahwa kamu adalah seorang anak, mereka adalah kedua orang tuamu. Hatta berbeda, berbeda agama. Ingin kita mereka selamat? Naam. Siapa yang tidak ingin orang tuanya beriman, orang tuanya bertauhid setelah dia merasakan betul-betul nikmatnya tauhid? Sedih kita melihat kedua orang tua kita. Naam, maratullah Naam, masih percaya kepada dukun, masih dia mereka menyeli melakukan percaya dengan takhayul, khurafat-khurafat. Naam, naiklah ni fikdin azakumullah. Setiap Allah perintahkan kepada kita wahai Ibrahim dunia makrufa, bergauli dengan mereka dengan cara yang baik, bergaul, beradab dengan adab-adab sebagaimana seorang anak kepada ayahnya, kepada ibunya. Nasehat Nabi Siddiqan asalamualaikum. Lihat di dalam ayat-ayat tersebut, salah satu di antara bentuk yang menunjukkan betapa santun dan lembutnya lemah lembutnya Ibrahim, beliau panggil. Ayahnya dengan kalimat-kalimat yang ini merupakan panggilan-panggilan mesra dan merendahkan diri di hadapan yang lebih tua dari dia. Ya abati. Wahai ayahanda. Ini panggilan-panggilan yang sangat-sangat sopan. Sangat-sangat halus berulang. Allah suburkan di dalam beberapa ayat. Nah, tentang Nabi Ibrahim ketika beliau mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati limas ta'budu ma la yasma' wa la yusir wa la yughni 'anka syai'a." Ayat ini, kalimat ini tidak menampakkan bahawa beliau menggurui dengan dalam bentuk dia dia bertanya, wahai ayahanda, mengapa ayahanda menyembah, mengapa ayahanda melakukan peribadatan kepada sesuatu, kan bentuknya bertanya. Nah, tidak, ini salah. Bukan langsung mendak mendak teriak, hefani fikirnazarumullah. Nah, terus ibrahim dalam yang dalam ayat ayat tersebut diceritakan oleh Allah, mai yani Mutalafifan ma'ādi berlemah lembut dengan memanggil kalimat-kalimat yang, ya abad setelah beliau meminta apa, mempertanyakan yang memberikan sebuah pembuka dengan kalimat bertanya lima tak budu mala yasma awalaiyusir walaiyuni angkasaya mengapa ayah menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat diingatkan dihadapkan kepada kenyataan. Ya, ini untuk mengingat seakan-akan beliau men, menggugah sang ayah. Ayah, saya adalah putra ayah. Nah, ya, Yusirahubianahu ibna. Nah, untuk menyadarkan sang ayah bahwa Ibrahim adalah putranya. Wal Ibn Albar Yakunuharisan alama yang fau abad. Nah, anak yang berbakti, dia betul-betul antusias. -betul Semangat untuk memberikan manfaat kepada kepada ayah. Dialog ini dimulai oleh beliau dengan cara bertanya. Nah, nah. kemudian setelah ini ternyata tidak ada tanggapan. Beliau beralih kepada usul berikutnya. Cara-cara berikutnya. Ayat yang berikutnya Allah menyebutkan, Ya abad, Ketika Nabi Ibrahim menyatakan kepada ayahnya, ini kerja animinal ilmi malam ma yakci kasat tabiyah ni ah dikasih Tidak langsung dia mencelah ayahnya Tidak menjatuhkan ayahnya ayah goblok bodoh ada enggak banyak ilmu tidak. Nah, ayah susah tidak langsung. Wahai ayah anda, sungguh telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu kalimat yang lembut Saya punya ilmu yang tidak ada pada ayah. Jadi dia tidak menafikan bahwa ayahnya punya ilmu yang dia juga tidak tahu. Kan merendah ini. Ya? Ini sikap. Fattabi'ni, ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyyah. Ikutilah aku dengan ilmu yang aku bawa ini, ikutilah. Nanti aku akan beri ini tunjuki engkau ke jalan yang lurus. Kemudian ternyata tidak mendapat Kemudian beliau melanjutkan ya abatilaka ubudis syaitan wahai ayah jangan menyembah syaitan dengan pengertian semua pengertian ibadah ibadah kan dia tidak hanya sujud rukuk berdoaanan berdoa kepada syaitan mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah ibadah karena tidak ada lain Nah Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu dalam menyembah. Berarti beribadah kepada syaitan. La ta'budi syaitan. Inna syaitana kana lil-rahmani asiyya. Karena sesungguhnya syaitan itu. Durhaka kepada. Kepada Allah yang maha pemurah. Terus. Ya. Satu demi satu kemudian beliau. Beralih kepada. Usul yang berikutnya. Nah. Nah. <tuh> Kemudian beliau menakut nakuti Yang ini yani, mengkhawatirkan. Menampakkan. ya Betapa antusiasnya beliau dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan beliau sangat khawatir. Kalau anak-anak ayah yang tidak mau menerima. Seperti disebutkan dalam ayat ini. Ya abad. Inni akhafu an yamasna ka'adabu minar rahman. Fatakuna li syaitani waliyah. Berubah. Berpindah. Barakallahu fiikum. Nabi Ibrahim. Dari satu usluh gosub yang lainnya pertama dari uslub tarhid memberikan dorongan sampai kemudian masuk ke dalam uslub tarhid memberikan rasa ta, rasa takut ya walakin car, namun cara-cara itu semua yang dilakukan oleh beliau lam yukhrijhu zalika an adab wal cara-cara tersebut walaupun beliau menyampaikan tarhid Memberikan ancaman peringatan, ya, membuat ayahnya takut, itu tetap tidak keluar dari cara-cara yang penuh dengan adab, seperti disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut. Nah. Beliau apa dalam ayat ini: "Fakawwah fahumin suil akibah". Beliau menakut-nakuti ayahnya. Nah, dari buruknya akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya dengan kesirikan tersebut. Nah. Walakinnahu lam yasrah atau lam yusarrih di annal iqadha lahiqun tidak memastikan tidak nanti kamu ayah terkena siksa ayah nanti jadi penghuni neraka tidak tapi beliau tidaknya tidak tegas tidak terang-terangan menyatakan Bahawa ayah azab tersebut akan mengenai ayahnya cuma mengkhawatirkan saya khawatir kalau Allah naiknya ni, kalau Adab nanti mengenai ayah. Kalau Allah masuk ke dalam neraka, artinya bukan memastikan ini orang tuanya ayahnya pasti nanti akan masuk neraka, nanti akan disiksa dalam neraka. Tapi dalam bentuk yang seperti ini mengkhawatirkan. al khalaf wal mas. Nah, ini beliau menyebutkan kalimat kata-kata al -kata, khalaf dan mas sentuhan. Nah. Di satu sisi ini adat bagaimana beliau men namanya, berikan, menimbulkan tarhib kepada sang ayah juga pelajaran buat kita para anak. Kita sebagai anak, kita sebagai pemuda ya, juga peringatan buat kita. Dan yang mungkin semodel dengan kita ladzina yatafarrauna fi isdari al-ahkam yang kadang-kadang terburu-buru mengeluarkan vonis ya hukum terhadap seseorang. Nah, artinya tidak langsung tidak mendahului, nah barakallahu fiikum dengan memberikan peringatan membuat dia rasa, membuat apa menimbulkan rasa takut dalam hatinya. Menimbulkan rasa ini dengan tarhib ke kehadapannya. Nah, akhirnya mereka menolak Ya, nah belum apa-apa dia sudah diingatkan nanti kamu menyedikit menyedih dengan konis pesat kemudian apa namanya yani di neraka kemudian nah, adab Allah baik ini seakan-akan apa membuat mereka putus putus asa walaupun itu nanti ke, pada eh, tahapan berikutnya ada disebutkan oleh beliau ketika beliau berkata kepada ayahnya dalam surat al anbiya bagaimana beliau walaupun masih dengan kalimat yang lembut ya kalimat yang yang menyatakan kebencian, menunjukkan kejengkelan terhadap peribadatan yang mereka lakukan kepada selain Allah itu masih keluar juga tapi masih dalam batas-batas kesopanan. Kata enam, kata keramaiden beliau ya, miliki. Sehingga beliau dikenal sebagai orang yang Allahun Halim, ya punya penyayang pengibad dan sangat nah, santun kepada orang lain sehingga kalimat yang keluar dari beliau pun, oh, fil lah kembali macam Kalimat oh, kata para ulama, itu kalimat dojar, kalimat kejemuan, kejengkelan, ketidaksenangan yang masih ringan, ya masih ringan. Nami bain nami fani fiddin azza kumullah. Kita lihat di dalam beberapa ayat-ayat tersebut semua nasihat dan semua upaya yang dilakukan oleh beliau rahimahullah dengan penuh kelembutan tata krama ini sopan santun kepada ayahnya ternyata itu semua tidak merubah sikap sang ayah nah apa tanggapan ayahnya Ketika beliau, alaihissalam, berusaha mengingatkan beliau, mengingatkan sang ayah, memberikan rasa takut agar beliau, agar ayahnya kembali menyadari bahawa perbuatan yang dia lakukan adalah salah, tetapi justru mendapatkan ancaman yang sangat berat. Allah menyebutkan tentang ancaman ini sikap penentangan dan penolakan yang dilakukan oleh sang ayah. Nah, Allah berfirman qala qala arahibun anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumanaka wahjurni maliya. Annafahu dikasari oleh sang ayah. Nah, di sini juga pelajaran buat kita bagi buat kalian. Rahmani warhamakumullah. Nah, Ketika mungkin kita memulai perjalanan atau mendakwah yang mengajak kedua orang tua, kita bersyukur mestinya ketika mendapatkan bahawa sikap kebanyakan ataupun sebagian dari orang tua kita tidak ada yang seperti ayah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada yang memberikan ancaman seperti seperti ini. Mungkin apa? Sebatas mereka menolak, ya. Kemudian menganggap kita masih kecil. Menganggap kita masih belia, masih baru, baru belajar. Paling sekedar. Nah, atau mungkin mereka ini tidak menerima. Bisa jadi juga. Nah, Baratulah Fikm belum melihat kesungguhan kita. Dalam berpegang dengan apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Nah, ini orang tua. Dalam hal ini adalah ayah Ibrahim alaihi salam. an Mau menyimpulkan memberikan sikap membalas dengan sikap yang kasar. Wasa ma'hu bi'smihi wara'miyyakulillahu masyallan ya bunai. Langsung disebut nama Ibrahim. Ya araqibun antaan alihatiya Ibrahim. Kalau misalnya dia seorang ayah yang punya jiwa dan tahu yang menyampaikan itu adalah anaknya, dia akan akan mengatakan. Nah araqibun antaan alihatiya bunai. Tidak ada lagi kan balasan sikap yang lemah lembut yang diberikan oleh Ibrahim itu tidak dibalas sebagaimana layaknya mestinya tapi justru dengan sikap yang, yang kasar. Wa ankara alaihi annahu rahibun an ibadati Dia mengingkari Nabi Ibrahim. Menentang. Kenapa kamu yani membenci Beribadahnya nenar nah, sesembahan-sesembahanmu? Kenapa kamu membenci peribadatan kepada berhala berhala tersebut? Bahkan menyinyir ayahnya. Hadzadahu bil bil hijarah, la ilm tentang hilarjumannya. Kalau kamu tidak berhenti, terus mendakwahi, terus men nah, menegur, mengingatkan seperti itu, aku akan merajam kamu dengan dengan melempari kamu dengan batu sampai mati. Ini. Balasan yang diterima oleh Nabi, Nabi Ibrahim Masih ancaman Alhamdulillah mungkin kita tidak pernah Dapatkan yang seperti ini dari orang tua Tinggal kita bagaimana kesungguhan kita berpegang dengan manhaj ini Akidah ini, tauhid yang sudah kita pahami Agama yang sudah kita pelajari Nah, Kemudian bagaimana Kita bersabar menyampaikannya kepada Kedua orang Kedua orang tua Itu pun kalau berbeda Berbeda agama kalau ini misalnya agamanya sama, hanya karena mereka belum tahu, lebih-lebih tidak layak untuk kita sikap kasar kepada mereka. Mereka, nah, ya, menggurui, merasa benar dalam artian kita mendikte, mendoktrin mereka, seolah-olah kita lebih tinggi dari mereka, tidak pantas. Sama marahu anyu fariqah wa ya bertanya danhu zamanan tauila. Ancaman berikutnya. Ibrahim diusir oleh oleh sang ayah. Nah, tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak membalas sikap tersebut, tidak mengimbangi sikap kasar tersebut dengan kekasaran yang lain yang serupa. Nah. Ya, bahkan terus beliau menampakkan adab buah dari keimanan. Buah dari din yang beliau pelajari. Yang beliau terima dari Allah SWT. Dengan menampakkan sikap rift and lin. Yang pada tutup pada puncaknya. Sampai beliau mengatakan. Salamun alaikum. Sa'as taghfirulaka rabbi. Innahu kanabi, nabi Salam sejahtera atas kamu. Assalamualaikum ya abad. Saya akan mintakan ampunan untukmu. Kepada Rabku. Sungguh dia sangat baik kepadaku. Ini, kadang-kadang ya, nah, kalau kebanyakan mungkin orang ya, yang kita lihat ya, di sekitar kita barangkali sebagian orang Muslim yang ingin menang ternyata mendapatkan sikap yang seperti itu dia sudah berpaling, lari dari rumahnya atau nah, membalas sikap kedua orang tuanya dengan walaupun tidak sui, sebanding ataupun tidak seperti yang dilakukan kedua orang tuanya tapi dia menampakkan kejengkelannya, ya dan ini tidak tidak layak, nah, apalagi buat mereka yang betul-betul belajar mengerti tentang adab, ya berinteraksi tentang iaitu Islam ini tidak pantas mereka untuk bersikap membalas kedua kepada kedua orang tuanya dengan sikap yang yang kasar dan tercela. Baik so, kemudian, nah setelah dengan adab dan lemah lembut tersebut Ketika mendapatkan dakwahnya tertolak, Nabi Ibrahim menampakkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Tidak berterima dakwahnya. Tidak berterima seruannya. Beliau menyatakan, dia bahkan diusir oleh orang tuanya dalam hal ini ayahnya. Beliau hanya mengatakan, seperti tadi. Salamun alaikum. Sa'astagfirullahaladzim. Innahu kana bihafiyyah. atazilukum wa ma tada'una min dunillah. Terang-terangan dia menyatakan saya berlepas diri Saya akan tinggalkan kamu dan semua yang kalian lakukan Dengan nah, yang kamu seru Selain selain Allah Saya akan menyatakan berlepas diri Saya menunjukkan Menyatakan berlepas diri dari semua Sesembahan-sesembahan kamu Yang kamu sembah selain Selain Allah Ini yang seharusnya Kita nah, Tapi kalau ini artinya kita kan tidak pernah sampai di Istikawah dengan orang orang tua dengan pemikiran, nah, tidak diusir, ya. Paling-paling kalau misalnya kita pergi sebentar dari rumah karena jengkel, pulang lagi kemudian mereka masih menyambut. Ini ada kesempatan, ya. Merupakan peluang untuk kita menyanyatinya mencari celah. Bagaimana bisa melunakkan, membuat mereka menerima dakwah yang kita yang kita sampaikan. Ini beberapa syarat. Nah, mungkin sebagai apa namanya? Simpanan dari maklum yang pertama ini, hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan, untuk kita jaga, bahawa kita masing-masing walaupun kita bukan dari kalangan apa namanya khusus asatid, muallim ataupun yani juad, tapi kita semua adalah punya tugas untuk bagaimana dakwah Islam ini, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini tersampaikan kepada seluruh umat manusia karena agama ini adalah rahmatan lil alamin. Beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta semesta alam. Nah, yang pertama yang harus kita ingat yang kita perhatikan dari kisah yang pertama ini adalah bidaya bi syiddah wal Memulai dakwah itu dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Nah, kalau kita sebagai anak mungkin sebagai seorang bujang masih belum berkeluarga maka orang yang pertama yang kita dakwahi adalah kedua orang orang tua kalau yang mungkin yang sudah berkeluarga tentu yang paling utama yang paling setelah dia orang tuanya adalah anak dan istri ya? nah, ini mereka orang-orang yang paling berhak Allah mengingatkan kita orang-orang yang beriman yang telah menyatakan diri beriman ku anfusakum wa ahliikum nah mulai dari diri kamu kemudian mulai ke, ke apa namanya keluarga keluarga kamu istri dan anak-anak kamu nah. tapi yang kemudian yang perlu diperhatikan juga husnul adab nah khasatan ma kibar as sin nah. khususnya ketika berhadapan dengan orang yang lebih lebih tua. Nah, kita ingat juga bagaimana di samping ayat-ayat ini, bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita, mengajari kita lesamillamalam yastarin kawirana yang tidak menghormati lamyukfir kawirana kabi yang tidak menghormati, tidak menghargai, tidak memuliakan orang-orang yang tua di antara kami yang lebih tua, lebih tua usianya, lebih tua kedudukannya. Maka yang harus diperhatikan oleh kita adalah khusnul adab. Kemudian enam yang perlu kita perhatikan juga warahmatullahi kum. Hanya aleyka aiban anta tahammal minhum al ada. Sanggup kita bersabar menahan diri menghadapi gangguan mereka. Lebih-lebih kepada kedua orang tua Lima ya. si dihakihin Karena hak mereka yang lebih Pada diri kita Yang berikutnya Secara ringkas Yaitu Mukabalatul isa'ati bil ihsan Mimma yang bagi Mukabalatul isa'ati bil ihsan jadi yang paling penting untuk kita juga mengingatnya, mengimbangi, membalas kejelekan itu dengan kebaikan. Kalau kepada sesama, ya, nah, kita diperintahkan oleh Allah sebagaimana dalam surat Fusilat itu, ya, nah, irfa' bil latihya asad, faidalladibayna kawabayna hu ada watun kaanahu waliun hamim. Kan begitu? Allah mengingatkan kita menolak. Membalas kejelekan dengan kebaikan Sehingga seakan-akan nanti orang yang Tadinya memusuhi kamu Jadi teman yang sangat dekat Lebih-lebih nah, dengan orang tua Lebih-lebih dengan orang tua Yang lucunya ya Sering ini Di beberapa tempat kita dahulu Awal-awal Semangat mengaji Masya Allah Sering kedua orang tua itu ketinggalan mereka tidak pernah tahu kita itu belajar apa tahu-tahu anaknya pulang kok sudah jenggotan sudah singkrang bajunya, pakaiannya sudah malas kuliah Masya Allah, kenapa? akhirnya ribut dengan orang tuanya pengennya nah, keluar kuliah kemudian nampak lagi ketika mau nikah, ternyata akwapnya cadaran kondisi tahun 88 itu kan masih belum ada, hampir satu-satu ribut dengan orang tuanya Pinginnya narapkan sunnah, Tapi orang tuanya belum pernah tahu apa itu Tauhid Apa itu Afidah yang sahih Nah Tengkar dengan orang tuanya Ribut dengan orang tuanya Nah ini yang sering Ya Kita ingatkan kepada Ikhwah Pertama kali kita dapatkan Pelajaran apa yang kita dapatkan Di dalam majlis ilmu Perbaiki, rasa yakini bahawa Apa yang kita terima itu adalah hak Kita lebih dahulu merasakan nikmatnya Al-hak tersebut dengan apa mengamalkannya nah, setelah kita betul-betul meyakininya mengamalkannya nah itu akan mudah kita mungkin menyampaikannya kepada kepada orang tua ya nah mereka mungkin melihat kesungguhan anaknya mungkin perubahan dari akhlaknya tutur katanya cara ibadahnya pergaulannya itu membuat mereka juga bertanya-tanya gimana kamu belajar nah? Nah, ya nah apa yang kamu pelajari apa yang kamu dapatkan nah, kajian seperti apa punya إين تاو، إن نا، إن... بيت، واخيرا، يم بالاخير، فإن الصاهبة الشخصية المسلمة الحقيقة لا يتأثر بالبيئة الفاسدة من حوله، بوا. Orang yang betul betul memiliki kepribadian Muslim yang hakiki, mereka yang betul betul merasai, meyakini, manhat yang dia pelajari, dakwah atau yang dia yakini, itu tidak akan berpengaruh padanya lingkungan yang jelek yang ada di sekitarnya. Nah. Kalau betul betul ku, kuat dan yakin di atas. Di atas Al-Haq nah, Ini maukif yang pertama Yaitu antara beliau dan, dan ayahnya nah, Ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini Yang disimpulkan di dalam beberapa poin ini tadi Nah Kemudian yang berikutnya Maukif yang berikutnya masih terkait dengan masalah keimanan. Dalam hal ini karena beliau adalah dikenal sebagai Imamut Tau, Imamul Anbiya, Abul Anbiya, Imamul Hanafa. Masih terkait dengan seputar keimanan dan ketauhidan. Nah. <tuh> ada beberapa hal yang penting. Dan ini yang kedua ini dijelaskan yaitu mauqif Nabi Ibrahim bersama kaumnya. Ubadul Asnam Itu diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Anbiya Mulai dari ayat yang ke-75 eh, Suara Para ayat 75 sampai 89. Nah, Hiyar al-Aqidah, dialog-dialog tentang aqidah. Ini juga disebutkan di dalam surat al-Araf, ya. Tapi itu ketika beliau secara khusus dengan para penyembah bintang. Nah, ini para penyembah berhala. Karena tadi. Ayahnya Nabi Ibrahim itu termasuk diantara pemuka agama di kalangan kaumnya. Bahkan dalam sebagian riwayat menyebutkan dia sendiri juga termasuk dukunnya, pemimpin spiritual di masyarakat tersebut yang membuat patung ya untuk mereka mereka sembah. Nah, ya. di dalam ayat-ayat tersebut. Nah. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihi akhirnya datang pula meninggalkan kaumnya. Nah. Bahwa Nabi dia katakan di sini Ibrahim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum yaminahu, an abahu wa kaumuh, yangabudun, yangabudun, ffarakhum, bi aqidatih, wajahar bi adaihi li alihatih, ali wa aqidatih albafulah. Hubungan dekat, kekerabatan, ya, itu tidak menghalangi beliau, walaupun beliau adalah nabi itu tidak juga. Membuatnya ni mereka peduli. Mereka tetap menyembah berhala, yang akhirnya kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan mereka. Dan ibrah Nabi Ibrahim kemudian menampakkan permusuhan kepada mereka juga dengan sesembahan sesembahan mereka. Nah, kedalikan yang diulang Quran, ahlul iman. Di dalam ayat ayat ini. Kita dapat di ya, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita ahlul iman bahwa la mujamalah fil aqidah. Tidak ada sikap talawun, tidak ada sikap mujamalah. Naam, pura-pura baik. Mujamalah dalam urusan aqid. aqidah. Nah. Liwalid Terhadap orang tuanya. Tidak ada sikap bayangnya Ibrahim. Memberikan. Kelonggaran. Nah. Ya. Wa anna ragita al-ulahiyya ragitatul aqidah. Ini ikatan yang membuat mereka berkisah. Itu adalah dalam urusan. Dalam urusan aqidah. Nah, Yang kedua. Nah, di dalam ayat-ayat tersebut, Nabi Ibrahim memberikan penjelasan, ungkapan-ungkapan yang sangat halus, yang sangat tajam, ya. di mana beliau menerangkan tentang masalah aqidah dengan ungkapan-ungkapan yang Bukan ungkapan yang umum. Dalam artian, adanya ungkapan yang khusus untuk menjurus, menerangkan kepada mereka. Siapa yang beliau? Beliau sembah seperti dalam ayat itu disebutkan Allah menyatakan: Kalafaraaitum maquntum saburun antum wa abaukum alaqdamun fa innahum adulli illa alamin. Terangkan kepada aku apa yang kamu sembah. Kamu dan bapak moyangmu yang sebelum ini Maka semua yang kalian sembah itu Semua mereka itu adalah musuh bagiku Semua yang mereka Segala sesuatu yang kalian sembah Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah Musuhku kata Nabi Ibrahim Illa rabbal alamin Kecuali Rab penguasa alam Untuk mengisyaratkan nah. ya. Kepada musuh-musuhnya Kepada musuh-musuh Nah, bahwa yang mereka Sembah itu Nah, Itulah senyali adalah Sesembahan-sesembahan yang rusak Bukan penguasa-penguasa alam Mereka tidak adalah makhluk-makhluk Yang tercipta Mereka tidak memiliki kekuasaan Dan kekuatan sedikit untuk menciptakan alam Maka kemudian Nabi Ibrahim me Menyatakan itu musuhku Semua yang kalian sembah itu musuhku Kecuali Rabbal Alami Kecuali Rab yang mencipta Yang menguasai yang memelihara. Yang mengatur alam semesta. Nah itulah sesungguhnya. Yang seharusnya. Kamu sembah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim memulai. Menerangkan sifat-sifat robnya itu. Ini diterangkan dari sisi. Mungkin dari sisi balafa. Oleh mereka. Ya. Beliau menampakkan kepada kita betapa kuat hubungan antara beliau dan Allah Subhanahu wa taala rabb dengan Rabbul alamin ini tadi. Itu ditunjukkan ya bagaimana beliau dengan ungkapan-ungkapan yang sangat tajam menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Fatiku li fi'li dalam setiap perbuatan, nampaklah Allah Fikum. Yah, tak ada masyarakat, minal maflukin. Menampakkan kepada kita bagaimana beliau mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah. Setiap perbuatan yang mungkin itu terbayang oleh kita ada sebentuk nah, kesamaan minnal makhluqin dari kalangan makhluk ya karena Ibrahim yati bi dhamirir arraf almunfasil pada beberapa perbuatan yang itu mungkin menampakkan atau sepertinya ada kesamaan dengan perbuatan makhluk Nabi Ibrahim justru menampakkan ya bahwa nah dia punya kekuatan silah yang hubungan yang kuat dengan dengan Allah, beliau menyebutkan tentang robnya itu dengan dhamir kata ganti yang terpisah berdiri sendiri ya, yang marfu yaitu dhamir huwa. Li yuqida anna al fail al-haqiqah huwa Allah ta'ala. beliau mendatangkan memberikan ungkapan dengan kalimat ini kata atau kata ganti huwa untuk menegaskan Bahwa yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut adalah Allah. Nah, misalnya, seperti dalam ayat: Fa innahum aduuli illa Robbal alamin. Maka semua sesembahan yang kamu sembah dan kaji sembah oleh bapa moyang kamu adalah musuhku, kecuali Robbal alamin. Alladi khalqani, fahuhiyyadhi. Alladi khalqani, fahuhiyyadhi. Ikhadi. Nah, perbuatan memberi petunjuk, membimbing, memberi hidayah. Nah, ya, bisa enggak dilakukan oleh manusia. Nah, hidayah tulbayan. Nah, menyampaikan hidayah tulirsad. Nah, marakalafikum ini kan juga dilakukan oleh manusia. Nah, di dalam ayat ini, beliau menampakkan bahwa Rabbul alamin adalah yang telah menciptakan aku dan dialah yang memberi petunjuk kepadaku bukan yang lain. Nah, seakan-akan mensyarahkan seperti itu. Nah. Fa ladhi yahdhi fil haqiqa huwallah. Jadi seakan-akan dia secara hakiki memberikan petunjuk. Nah, adalah Allah ini pernyataan Nabi Nabi Ibrahim. Kemudian apa? Walladhi huwa yut'imuni wa yasqid. Dan yang memberiku makan dan yang memberiku minum adalah Allah juga. Ini mengingatkan kepada kita ya kawan. Ya, dalam perajaran kita kitab di kitab tauhid di bab-bab yang pertengahan dan sampai akhir itu kita diajari oleh beliau rahimahullah menjaga memurnikan tauhid itu. Nah jangan sampai terjatuh dalam lafaz-lafaz yang membuat kita jatuh ke dalam kesyirikan walaupun dari sisi lafaz. Nah, ada dalam bab-bab yang kita dilarang untuk mencela angin. Ya. Mencela masa, Ya. Nah. Apa gunanya? Supaya kita terjaga lisan kita. Jangan kita me menyalahkan sesuatu yang tidak pantas untuk disalahkan. Yang akhirnya. Nah. Justru bukan menyalahkan benda tersebut. Atau benda makhluk tersebut. Tapi justru menyalahkan Allah. Wah hari sial. Hari buruk. Hari apa yang dibuat-bubat oleh mereka dia makhluk, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang merubah menyatakan malam dan siang siapa Allah, jadi selakan-lakan orang yang menyalahkan kadang-kadang menganggap hari sial itu menganggap kepada penciptanya ini kan diajari, kemudian dalam beri ayat 6 bab berikutnya, diingatkan kita dalam tentang kalimat-kalimatnya kalimat wah, kalau tidak ada titik, kalau tidak ada anjing pulang kalau tidak ada satpam kita sudah kemalingan, sering kan Nah, ini diingatkan oleh beliau. Nah, ini dalam ayat-ayat ini beliau. Nah, Allah mengajari kita melalui lisan beliau. Ya, dalam ayat ini, wala' dihuayyob aymuni wajaskin. Sering kita mungkin terfikir bahawa yang memberi kita makan adalah orang tua. Ya, kita bisa makan, kita bisa minum karena ditampung ditanggung orang. Ini diingatkan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana beliau Subhanallah menampakkan, menampakkan kepada kita? Ya, wala'hihu wa yuto'aimuni Jadi seakan-akan, nah, beliau mengajari kita dan Allah mengajari kita dengan pernyataan Nabi Ibrahim ini bahawa yang memberi kita makan, yang memberi kita minum adalah Allah Subhanahu wa Wataala. Nah. Masih ingat juga dalam hadis Nabi saw hadis kursi dari Abu Dhar Al Ghifari radhiyallahu anh. Allah menyatakan yang ibadil kullum jai'un illa man atantuhu. Ya, fa'ta'imuni. Kalian semua lapar. Mintalah makan kepadaku. Ut'ikum, pasti aku memberi makan kepada kalian. Ihwani azza kullah. ini mengajari kita. Ya, kekuatan iman. Ya, bukan hanya sekedar lapar bukan sudah kita yang membaca sejarah syirah beliau, tapi mengajari kepada kita untuk betul, -betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak dalam perut ibu kita apa daya upaya kita. Apa yang kita usahakan sehingga kita bisa berkembang di dalam perut ibu kita. Dari satu jalur Allah memberi kita makan. Tumbuh menjadi seter esmani. Kemudian jadi al-raqah. Kemudian terbentuk jasad. Ada kita berteriak minta makan kepada orang tua. Tidak. Ada kita menangis untuk minta makan kelaparan kepada ayah dan ibu. Atau kepada ibu. Tidak. Allah berikan kita makan makanan dari satu jalur lepas dari itu ditambah oleh Allah. Diganti oleh Allah dari dua jalur. Kita dapatkan makanan minum dari ASI. Lepas dari itu kita mampu mencari dari jalur-jalur yang lain. Nah, ihwanifiddin azakmullah. Diingatkan kita ya, bahwa yang memberi kita makan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah makan kepada kepada Allah. Seperti disebutkan oleh beliau di sini ketika dalam bagian pertama tadi alladhi huwa khalaqani fa huwa wa huwa yahdin fal ladhi yahdi fil haqiqa huwa allah nah petunjuk sebetulnya adalah allah wa in arsala rusulan li hidayatin nas wa in arsala rusulan li hidayatin nas walaupun allah mengutus para rasul mengirimkan orang-orang memberikan peringatan kepada kita memberikan nasihat kepada kita nah. ya untuk menyampaikan hidayah, untuk membimbing umat manusia, ada ustaz yang datang kepada kita, ada ta apa namanya, majlis ta'lim ta yang digelar, tapi sesungguhnya oleh, nah, yang akan yang memberi petunjuk, memberi hidayah adalah Allah subhanahu wa ta'ala nah, inilah yang disimpulkan, apa disebutkan oleh sebagian ulama kita, setelah majlis ta'lim ta itu bubar, akhirnya manusia itu terpecah menjadi tiga kelompok ada yang mereka sa'adiku nabil khairat biiznillah ada yang mereka itu muqtasid, ada yang mereka yang tetap zalimun linnafsi. Ya, terbagi menjadi tiga. ada yang mereka mampu berilmu. Nah, itu semua adalah karena taufik dari dari Allah. Kemudian dalam perkara-perkara yang la tahsamil musyarakah min ahadil ma'minal makhluqin, kal ihya' wal imadah, fa innahu lam yahtaj Hei na izin lian ya tiap bima yu akhir sifat fi hakil layan Nah di dalam perkara-perkara yang tidak ada yang menyekutui dalam hal misalnya menghidupkan dan mematikan, beliau tidak mendatangkan sesuatu yang menunjukkan penegasan tauhid untuk menerangkan bahwa itu adalah hanya hanya Allah. Memang sudah diyakini tidak ada yang bisa memberikan kehidupan. Nah tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah seperti disebutkan di sini. Walladiyum itu nih summayyin. Nah, ini dalam perkara-perkara yang memang hanya hanya Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Tidak ada makhluk. Nah, tetapi dalam hal yang tadi, wa idamare tufa huayasfin. Kadang-kadang kita kan bersandar. Apalagi di sini jempukannya herbal. Nah, seolah-olah herbal ataupun obat-obat itulah yang menyembuhkan kita. Ya, nah ini kita diingatkan kafana fid din azzaqullah walla wa iza maridtu fahuwa yashfi maka jangan bersandar walaupun itu sebab ya dan diizinkan oleh Allah sebagai sebab kata para ulama kita jangan hati kita bersandar kepada sebab tersebut kalau Allah cabut efeknya sebagai obat apa jadinya nah ya dokter yang tadinya kita anggap enam punya yang mumpuni keahliannya Ternyata tidak mampu mengobati. Obat yang kita niakini kemanjurannya. Bahkan disebutkan dalam sunnah. Dalam Al-Quran sebagai obat. Ternyata tidak berefek. Dicabut Allah as efeknya. Ini yang diingatkan. Dalam perkara-perkara. Yang itu memang hak. Yang kekhususan Allah. lihat Di sini tidak disebutkan apa? Domir-domirnya. Walladhi yumetuni summa yuhyin. Walladhi atma'u an yaghfirali ya'fatiatiyyawmad-din. Nah, tidak ada yang bisa memberi amp memberi ampunan, tidak ada yang beri keselamatan di hari kiamat kecuali kecuali Allah. Nah, ekwan hidin azza wa itu beberapa. Nah, hal yang mungkin kita kita dapatkan pada maqif yang kedua kedua ini. Nah, nah. baik. Wahai Alam, Insya Nah, ini dua motif dulu, InsyaAllah pada pada duhur, InsyaAllah kita lanjutkan beberapa motif lagi terkait dengan lagi Nabi Ibrahim Nah, duhur jam berapa? Sebelas lima. Subhanallah. Ya, mas. Baik, insyaallah kita habiskan nah, cukupkan dulu pada tahun pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.